Симонович, ну той останній, помер не від серцевого нападу, як ти гадаєш. У нього просто спинилося дихання. Навіть патологаанатом спантеличей ніяк не може цього пояснити. Більше за все, схоже, що той просто сам зупинив собі дихання. Але ж це неможливо. Людина дихає рефлекторно.